Рибата със златна глава. Много, много отдавна, в центъра на Египет, се издигаше величествен дворец. Хората в двореца бяха опечалени, защото царят им бе ослепял след боледуване. Много лекари опитаха да върнат зрението му, но напразно. Всички в царството се молеха горещо. Няколко дни по-късно, една лодка спря пристанището. И пристигна доктор Вазир. Каза на местните, че лича лекар на велик крал, който живее отвъд морето и е съгласен да прегледа царя на Египет. Хм, болестта е лоша, но случаят не е безнадежден. Ще бъде трудно, но не и невъзможно. Мога да върна зрението ви, но ще имам нужда от много специален мехлем. Ще намеря каквото трябва да се направи този мехлем, но трябва да спасиш баща ми. Мехлемът, който ми трябва, се прави от сълсите на рибата със златна глава. Ще намериш тази риба в голямото море. Ще стоя тук сто дни. Ако през това време успееш да ми донесеш рибата, ще направя този мехлем за баща ти. Но ако не успееш да намериш рибата до тогава, аз ще си тръгна. Принцът веднага потегли заедно с хората си. Голямото море беше доста далеч от двореца. Принцът и хората му преровиха всичко, за да открият рибата с златна глава. Времето минаваше, но рибата никъде я нямаше. И на стотния ден... Остава само един час до края на стотния ден. Дори да успея да намеря рибата, докато стигна до двореца, доктор Вазир ще си е тръгнал вече. А! но няма да се откажа. Ще се спусна под водата за последно. Така и направи. И този път, за негов късмет, откри рибата със латна глава. Извади я от водата и я постави в една купа. И тък му се канеше да извика на хората си и да се върне с лодката. Погледна рибата и остана като вцепенен. Рибата го гледаше с молещи очи. Дори доктор Вазир да си е тръгнал, те пак ще убият рибата. Ще правят всякакви експерименти с нея. Ах, не мога да го сторя. Готов съм да приема наказанието, което заслужавам. Но съм научил едно нещо от родителите си. Да не наранявам безпричинно. Той освободи рибата, върна я във водата и се прибра в двореца си. Беше наясно, че великодушната му постъпка няма да се приеме добре. Хвърлил си рибата обратно! Как смееш! Хвърлете го в тъмницата! Всички знаеха, че ако някой бъде хвърлен в тъмницата, никога не бива освободен и не излиза оттам. Но принцът прие наказанието без да се противи и тръгна. Същата нощ царицата отиде на мястото, където държаха принца. О, синко, баща ти е много ядосна в момента. Знам, че щом се успокоиш, ще се покая за действията си. Трябва веднага да напуснеш царството. Вече съм подготвила и разпоредила всичко. Но, майко... Знам, че се противопоставям на заповедите на царя, но ти си единственото, което царството имате Трябва да те защитя. Принцът бе изведен през тайен проход, който излизаше на реката. Една лодка вече го чакаше там. Стага се сбогува с майка си и потегли на път. След като пътува цяла нощ спря на едно пристанище да си почине. Докато вървеше към една Сергия да си купи плодове, бе пресрещнат от млад арабин. Сър, нов ли сте тук? Да, защо? А ти кой си? Един бедняк, който си търси работа. Имате ли нужда от слуга? Може би ми трябва някой, който да плава с мен. Но как ще ти плащам? Можете да ми платите в края на годината, с каквото желаете, господине. Принцът се зарадва, че има с кого да сподели дългото си и безкрайно пътуване. Купи всичко най-важно и потегли на дългото си пътешествие в компанията на Арабина. Плаваха заедно седмици наред, преди да стигнат до едно пристанище, което явно беше на малко царство. Трябва да спрем тук, господине, вече сме далеч от царството ви, а и не можем все да плаваме до края на живота си. Трябва да се установим някъде, за да могат хората ви да ви намерят, когато имат нужда. А защо си толкова сигурен, че ще тръгнат да ме търсят? Хм, ами такова е усещането ми. Принцът и младият рабин слязоха на пристанището и започнаха да изучават царството. То беше много красиво. Намериха хан, където да отседнат и взеха да си говорят с ханджията. Той им каза, че царят търси за кого да омъжи красивата си дъщеря и продължи да обяснява колко благородна и мила е тя. Арабинът забеляза как принца започна да се влюбва в красивата непозната. О, господине! Трябва да отидете да видите принцесата! Не, не, не дайте! Тя е... Но те. Сигурен съм, че и господарят ми иска да се задуми. Господине, трябва да отидете! Хм, прав си! «Утре лично ще отида». <сълж> на другия ден, както бе решил, принцът самоуверено отиде в царския дворец. Той грациозно пристъпи по червения килим и се поклони на царя. «Ваше Величество, дойдох да поискам ръката на дъщеря ви». «Така ли? Добре! Тогава ще разпоредя сватбата!» Да, разбирам. Ваше Величество, не искате ли да знаете кой съм? А, няма значение. Така или иначе след 12-я част от сватбата няма да оживееш. Знаеш това, нали? <към> О, не, Ваше Величество. Някак си съм пропуснал тази много важна информация. Ще ме осветлите ли, моля ви? Ех, ами... Дъщеря ми до сега беше омъжена за 192 мъже. И никой от тях не оживя след 12-я час на сватбата. Ще ти дам време да обмислиш предложението си наново, ако искаш. Принцът помисли малко и без капка колебание обеща да се върне на другия ден за сватбената церемония. Когато се върна в хана, да не си се побъркал! Приятелю мой, принцесата явно е в беда. Вероятно е прокалната и трябва да й помогна. хе знаех си, че няма да се предадете. Заедно ще се опълчим на това зло. Сватбената церемония беше уникална по рода си. Отвътре бяха окрасили двореца пребогато, а отвън купаяха гроб за принца. Всички бяха повече от сигурни че чужденеца ще бъде номер 193, който ще загуби живота си. След венчавката настъпи 12-тия час. Принцът седеше точно пред съпругата си в голям стол. Принцесата не знаеше, че в същата стая се спотай в килера и арабина. Той стоеше готов да скочи и да защити своя принц. Часобникът издаде силен звук. Часът настъпи. И бавно една дълга лъскава змия използя от широкия ръкав на принцесата. И щом принца се приготви да я нападне, се случи нещо съвсем неочаквано. Изведнъж във въздуха се разнесе музика. Принцът виждаше как смята се приближава но и двамата с принцесата стояха като парализирани и нищо не можеха да сторят. Причината беше музиката. Хипнотизираше всеки, който я чуеше. Непонятно защо не успя да замъгли ума на младия арабин. Той изскочи от килера, изграбчи смията за врата. И музиката внезапно спря. И двамата, принцът и принцесата, изведнъж дойдоха на себе си. Арабинът бързо напъха смята в голям тървен съд и я затвори вътре. Чакай! Как така музиката не можа да ти въздейства? Хм, няма значение, принце мой. Най-важното е, че вие сте спасен. Проклятието над принцесата бе развалено. Двамата с принца се прегърнаха и се разплакаха от радост, че са заедно. И това не беше всичко. След няколко дни, Царството пристигна един пратеник. Той търсеше принца, за да му предаде добрата новина. Принце мой, баща ви си върна зрението! Царицата му каза за вашето заминаване и той иска двамата с принцесата да се върнете обратно! Всичко бе приготвено веднага. Щастливи принцесата, принцът и техният арабски спътник се сбъгуваха с царя. Цял Египет тържествуваше за връщането. Праздуваха дни наред. Но скоро дойде време на арабина да си тръгне. Но защо? Можеш да останеш тук. Никога не съм те смятал за мой слуга. Ти си ми приятел. Толкова сте великодушен, господине. Това е качеството, което ме доведе при вас. Не мога да те разбера. Ние, рибите, имаме добра памет. Риби ли? Да! Аз съм онази риба с златната глава, която спаси. И сега, когато се връщаш в сърцето си, аз трябва да се върна в моето. Винаги ще бъдем приятели, принце мой. Винаги ще съм наблизо, за да те защитавам. А, ти ми помогна да намеря моя дом. И не мога да ти попреча да се върнеш в своя. Принцът прегърна приятеля си и го изпрати с поглед. Очите му бяха пълни със сълзи, но все пак се усмихваше. Принцът често ходеше в голямото море, за да се срещне със своя приятел. Двамата с рибата със латна глава останаха приятели до края на дните си.